Дискографія Увага! Цей інформаційний фільм передбачає допуск до таємниці із грифом Collection Ruby. Якщо ви не маєте допусків Collection і Ruby, то повинні негайно покинути аудиторію і доповісти черговому офіцеру безпеки. Розголошення секретної інформації невповноваженим особам є федеральним злочином і передбачає покарання у формі штрафу до 10 тисяч доларів і або позбавлення волі строком до 20 років. Ви маєте 30 секунд, щоб звільнити аудиторію і доповісти черговому офіцеру безпеки. Голос за кадром. Океан на станній рубіж. Від того скороминущого дня, коли ми виявили, що нас перенесено у цей плаский світ, минуло 12 років, протягом яких ми вели бій із безмежним океаном, що тягнеться, скільки сягає око. Ми також ведемо бій проти поширення комунізму на ще незнаних нам материках, Заля чого вдалися до стратегії досліджування і стримування. Кадр. Зі стартового майданчика повільно злітає ракета «Атлас». Із хвостової частини б'є полум'я. Вона проноситься повз технологічній башти і зникає в небі. Перехід. Вид із ракети закріпленої на носі. Вона скерована вниз, уздовж боку ракети. Поверхня землі зникає внизу і розпливається в голубому тумані. Небо за ракетою поволі чорніше але Земля все ще займає значну частину панорамного огляду ширококутової камери. Відвалюється хвостова спідниця першої ступені, і тепер видно блідо-голубе полум'я основного двигуна. Внизу можна впізнати контури Каліфорнійського узбережжя. Потім помітно зморщується Північна Америка, і в поле зору неквапом запливає дивний контур, схожий на якийсь шифр чужинецькими письменами. Повністю вигорає і відпадає перша ступінь. Крутючись, Камера ловить сонячне світло, що відбивається від розгінного блоку центавру, вмикається його двигун, низучи ракету все вище і усе швидше. Голос за кадром. Нам не втекти. Перехід. Порожньою голубою чашею неба черкає метеор. Він уповільнюється, розкриваються парашути. Голос за кадром. У 1962 році ця ракета винесла би у відкритий космос дві тонни корисного вантажу. Так було, коли ми жили на планеті що була сплющеною сферою. Життя на блюдочку здається інакше. Будь-де на його поверхні, гравітаційне тяжіння становить константу, тоді як розвинути достатню швидкість, щоб покинути цей світ, неможливо. По суті, яку б ракету ми не запускали вгору, вона неодмінно падає. Навіть ядерну. Згідно з розрахунками науковця лабораторії реактивного руху Дена Олдерсона, покинути Магеланів диск удасться лише на швидкості понад 1600 миль на секунду. А це тому, що маса диска набагато перевищує масу зорі. По суті, він у 50 тисяч разів важчий за наше сонце. Чому він не колапсує і не перетворюється на сферу, ніхто не знає. Фізики припускають, що творці диска опанували п'яту силу, яка відповідає за раннє розширення Всесвіту, вони її звуть квінтесенцію. Гірка правда полягає в тому, що насправді нікому це точно не відомо. Також ми не розуміємо, як ми тут опинилися в одну мить щось, що перебуває далеко за межами нашого розуміння. Облупило материки і океани нашої землі, не би, зняло шкуринку з виноградинки і перенесло їх на цей чужинський диск. Перехід Мапа. На ній розкладено земні материки. По один бік Америки, на сході від них Європа, Азія та Африка. Далеко за Індонезійським архіпелагом, на краю Безмежного океану, зависнули самотні Австралія та Нова Зеландія. Мапа сунуться праворуч. У полезури потрапляють дивні нові континенти порізаними узбережжями, велетенські. Декілька більші за Африку та Азію разом узяті. Переважна більшість – значно менші. Голос за кадром. Переїзд докорінно змінив геополітику. Попри те, що топографія наших материків переважно не змінилася, далі з розривом Мохоровичича, тобто нижче земної кори, а також глибоко на дні океану, було виявлено вклинювання чужорідних металів, таких собі роздільників. Відстані між точками, розділеними глибоким океаном, з необхідності зазнали змін. Не на нашу геополітичну користь. Тоді як тактичний баланс сил після переїзду лишився фактично таким самим, великі кругові траєкторії, під якими ми розробляли стратегічні ракети, чи шлях перед падінням могли б території комуністичної імперії полягав над полярною льодовою шапкою, спотворилися і подовжилися. Ворожі цілі опинилися за межами нашої досяжності. І хоча пілотовані бомбардувальники – за умови до заправки в повітрі все ще могли досягнути Москви. Змінені карти змусили би їх летіти тисячі миль над ворожими територіями. Переїзд фактично обнули всі наші стратегічні приготування. Якби британці не відмовилися від своєї твердої позиції, можливо, удалося би відстояти своє. Проте, озираючись назад, те, що підходило нам, підійшло і Радянському Союзу. Тому важко винуватити британців за те, що вони відмовилися приймати на себе їхній неминучі. Бомбовий удар у повній силі. Озираючись назад, можна сказати, що від повної катастрофи нас порятувало тільки те, що СРСР і собі переживав хаотичні зміни не гірше від нас. Але привид комунізму панує в Західній Європі. Номінально незалежні країни Європейського Союзу насправді поневолені Москвою, не менше від країн Варшавського блоку. І лише завдяки режиму надзвичайного становища Британської держави у нас залишилися рештки політичного впливу на Червоному континенті. Щоправда, в довгостроковій перспективі слід очитувати, що і британцям доведеться шукати компромісів з СРСР. Перехід – сріблястий літак з трикутним обрисом у польоті. Куці крила, гострий ніс і брак ілюмінаторів свідчать на користь того, що це безпілотний апарат. Єдиний великий двигун – розпечене вишневе реактивне сопло. Під ним розходяться невидні викиди, поки точка огляду літак-переслідувач Акуратно піднімається над безпілотником, щоб краще оглянути верхню частину фюзеляжу. Голос за кадром Цей диск велетенський, настільки велетенський, що це виходить за межі здорового глузду. За деякими оцінками, його поверхня дорівнює понад мільярду земель. Досліджувати його звичайними засобами марна справа. І з цим пов'язане розгортання телефон дронів NP-101 pers один з яких зараз здійснює геологорозвідувальний політ над материковою масою. НП-101 – розвідувальна модифікація ядерної ракети «Ді Слем Плутон», що становить основу наших сил стримування після переїзду. Вона повільніша від стратегічної моделі D Слем», але значно надійніша. Тоді як «Ді Слем» призначена для блискавичного і потужного проникнення на радянську територію, НП-101 сконструйовано для ведення довготривалих картографічних польотів, під час яких ми наносимо на мапі цілі континенти. Під час типової місії NP-101 вирушає на зовнішні рубежі зі швидкістю трьох махів і перебуває в польоті майже місяць. Покриваючи по 50 тисяч миль за день, вона проникає в глибину незвіданого на мільйони миль, аж потім робить розворот і вертається назад. Її велетенські камери-аерофотозйомки роблять по два знімки кожну тисячу секунд, а складний цифровий обчислювач фіксує системою сенсорів цілий спектр даних. Це дозволяє нам формувати картину районів диска, на досягнення яких ми витратили роки й десятиліття морських досліджень. Маючи роздільну здатність на рівні однієї милі, програма NP-101 стала нашим безсумнівним успіхом і дозволила картографувати цілі нові світи, куди би ми ще роками не потрапили особисто. Наприкінці польоту NP-101 скидає капсули з плівками, а сам відправляється подалі у відкритий океан де в безлюдному місці безпечно затоплює спрацьований атомний реактор. Перехід. Широкопанорамна схема. По центру чорне кружальце з самотньою зірочкою посередині. Навколо нього пласка окружність приблизно таких самих пропорцій, як і вініловий сингл, диск 45-ка. Голос за кадром. Це чорнова карта диска. Ось це досліджене нами за програмою НП-101 район станом на сьогодні. На поверхні сигнали з'являється трохи більше від піщинки цяточка. Ця світла точка має радіус мільйон кілометрів. Це в п'ятеро більше за вістань, що відділяє нашу стару землю від місяця. Щоб подолати весь радіус диска, НП-101 знадобилося би майже 10 польоту на швидкості втричі більшій від швидкості звуку. Ми навіть не впевнені в тому, що саме на поверхні диска розташовано нашу точку. Найвищі змогли забратися наші ракети-зонди Nova Orion-2, але це всього 2 градуси над площиною диска. Потім усі вони падали. Ось весь масштаб нашого розуміння сьогоднішнього довкілля, який полягає в масштабному картографуванні материків за допомогою проєкту «Оріон». Навколо червоної піщинки на поверхні сингла з'являється ніжно-рожевого кольору коло діаметром з півдюйма. дюйма. Звичайно, з висоти стати ця роздивитися фотографічним способом сліди комуністичної інфільтрації неможливо. Як максимум ми можемо проаналізувати радіопередачі та виконати спектроскопічний аналіз атмосферних газів, над віддаленими землями в пошуках характерних для промислового розвитку сполук, таких як хлор, фтор, вуглеводні або окиси азоту. Проте у зв'язку з цим ми самі наражаємося на неприємні відкриття. Згідно з довготерміновим стратегічним аналізом, ми з великою вірогідністю на самоті на цьому диску. На додачу до комуністів необхідно тепер враховувати ймовірність того, що тут мешкають ті, хто збудував цю кошмарну циклопічну структуру. Безперечно одне із чудес усесвіту ми повинні розібратися з їхньою мотивацією, навіщо нас було доправлено до цього місця. Крім того, на материках F-29 та F-364 було відкрито тубільні культури. Тепер їх взято під карантин. Якщо ж на тих чи інших материках є аборигенне населення, то необхідно також враховувати, що і їх доправлено на диск у такий самий спосіб, що і нас, із настільки ж поки що невідомих причин. Може, вони і справді представники кам'яного віку, а може й рештки розвинутих цивілізацій, які просто не збереглись у нових умовах? Яка ймовірність, що на диску існує високорозвинена цивілізація більша і могутніша від нашої? Або й не одна? Який ризик і шанси зустріти ворожих зелених чоловічків, коли нові світи потраплять у поле досяжності навіть просто добре оснащеного корабля, не кажучи вже про науково-дослідні атомоходи класу «Саванна». Астрономи Карл Саган і Даніел Дрейк вважають таку ймовірність високою. Настільки високою, по правді, що вірять в існування кількох таких цивілізацій тут, ми не самотні, ми тільки можемо розмірковувати про те, навіщо викрадачі перенесли нас сюди. Проте ми можемо бути певні зустріч із розвинутою чужепланетною цивілізацією цілком ймовірно ворожує лише питання часу. Далі у цьому інформаційному фільмі йтиметься про нашу стратегічну підготовку до першого контакту і сценарії в рамках яких доцільно розглядати ці суміжні обставини з урахуванням особливої ролі Радянського Союзу як прикладу ідеологічно недружньої наддержави.